Eskoalkosta aturri iri elkargoa, bost egiz osatua da, baiona angelun miahitze, bukale eta bidarte. Euntagoita amarmila bistanleko ere moorek, iparaldeko enpleguen eoneko berrogoita ama bia barnatzen ditu, hau da ideologoita amalau mila enplegu. Elkargoan bertan baionak du nagusitasuna bai enplegu bai enpresen parte handibatekin. Bestalde, eskoalko osta atuhi idiguneko enpresen euneko larrogeita ama bosta, ama langile baino gutxiago koa da, eta enplegu bat bosten gain arlo publikokoa da. Beato kio arabera bera, akbaren tokia ezinbestekoa da euskal ejiko ekonomian. Silbi durriti, idiek argoko ekonomiaren garapenaren arduraduna da onapari on deker? De, de de Biziki argi da. Bune hori biohotza da Euskal Alexgiko enpreser hoko behogeita lauen eta enpleguaen ehuneko en behogeita habia handirara beraz aktor ezinbestekoa da enpleguari begira. dokumentutan ikusten alda ere -e Egi elkargo eta ljaldeen arteko interakzioa bereziki bizitoki eta lan tokiaren arteko joan eta De, no popula Hobetzeko puntua behaatokiaren arabera formakuntza da, bi bostean enplegatzailean ehuneko hogeita hamahak ez du beajeko kalifikazioa duen langilea atxeman.